Запала мовчанка. Дорога справді була жахливою. Дівчат стало закачувати. Леська кілька разів просила зупинити мікроавтобус, вітер ніс пісок, усе навкруги було сіре, наче затягнене пеленою. Ви помітили, назустріч жодної машини сказала Веска. Однак ніхто не звернув уваги на його слова. Марго раптом вся напружилася. «Серед нас є стукач. Вася, спиняй машину». Вася з'їхав на узбіччя. Марго розвернулася боком, щоб бачити всіх одночасно, і сказала. «Серед нас є стукач. За зміну родині це ж ясно, як Божий день». «Жодного гуцула не було в колибі, коли шеф сказав ті трикляті слова. Я точно пригадую, хтось серед нас настукав. Точно, заврищала Леська, уб'ю!» Тихо, мамо, заспокоювала її віка. «Не можу тихо, бо є серед нас підлотник. Він тихо їсть із нами з одного казана, поряд спить і водночас паскудить». Він серед нас. Леска була прискіпливим поглядом колег і зупинила його на Сидоренкові. Ти мені давно вже не подобаєшся. Все мовчиш, майже нічого не робиш. І ці твої смердючі журнальчики – сексот, збочинець. Сидоренко перелякався. Чесне слово, це не я». «А ти, – продовжила Леська, перевішив погляд на світку, – з того часу, як забрали шефа, щось ти підозріло тихо». «Я просто злякалася», – намагалася опиратися та. «Так злякалася, що ми тебе розкусили. Тобі все не подобалося в нашій експедиції. Все тобі не подобалося. Це ти? га? Признавайся». Не я, Лесько, не я. Я б не змогла. Я ж боягузка. То ж би воно? Саме боягузи цим і займаються. Мамо, не треба. Прошу тебе, обняла її Віка. Проте та не могла спинитися. І ти, Васьок, такий солодкий, такий нещирий. Саме персональні водії завжди закладали своїх начальників. Вася зблід і схопився за серце. «Так, так, саме персональні водії. Це підколодні змії. Всі вони перебувають на службі, всі вони мають офіцерське звання, доплату за вислугу. Всі вони!» Вася тремтячими руками витягнув з кишені валідол і поклав під язик. «А ти, мабуть, за сто грам продався, так?» «Ану, кажи!» Марго намагалася спинити Леську. «А ти, Марго, просто провокатор. Це ти спровокувала його. Взагалі ти завжди своїми психологічними штучками провокуєш його на крамолу. Така чесна, така справедлива. Ніяких ретушувань результатів, чистота експерименту. Це ж твої слова». А нафіга мені твоя правда? Нафіга? Я жити хочу, просто жити. Я не хочу ні з ким боротися, нікому нічого доводити. І я хочу спокійно прожити своє життя і спокійно вмерти. Лесько, заспокойся. Ми ж пропрацювали разом десять років і ніколи не сварилися. Леська вся тремтіла. «Що таке десять років? Ну, що таке десять років?» Зненацька її осяйнула. «Так, десять років, усі десять років, тільки Вася п'ять. І тільки Андибер кілька місяців. Усі мов по команді повернули голови до Андибера» той під першою рукою підборіддя дивився відкрито прямо у вічі й мовчав